Viele Konsumenten, Herr Hansen, sind beim Onlineshopping um ihre Daten besorgt. Man hörte ja immer wieder, dass viele Firmen es nicht so genau mit dem Datenschutz nehmen. Ist diese Sorge berechtigt? Wer im Onlineshop nicht nur stöbern will, sondern sich auch für ein Produkt entscheidet, der muss ein Benutzerkonto anlegen. Bestimmte Angaben wie Name und Anschrift sind dabei unumgänglich. Allerdings sollte man nur die Informationen angeben, die für den Kauf zwingend notwendig sind. Aber nicht selten hört man dass solche Daten beim Übertragen abgefangen werden. Überprüfen Sie, bevor Sie ein Benutzerkonto anlegen, ob der Onlineshop eine verschlüsselte und damit sichere Verbindung anbietet. Die Verschlüsselung erkennen Sie an einem kleinen Symbol, nämlich einem Schloss in der Statusleiste des Browsers. Ein Doppelklick darauf zeigt Ihnen die Details der Verschlüsselung an. Das gilt dann wohl auch für den Bezahlvorgang. Ja, gerade wenn Sie beim letzten Schritt Ihrer Bestellung, also beim Bezahlen sind, sollten Sie auf die Verschlüsselung achten. Welche Zahlungsmöglichkeiten sind denn im Internet gängig? Da gibt es ziemlich viele. Beliebt ist vor allem das Zahlen gegen Rechnung, aber nicht alle Onlineshops bieten diese Möglichkeit an. Viele Händler wollen das Geld vor dem Versand der Ware haben. Deswegen wird das Geld oft als Vorkasse gefordert oder als Nachnahme. Bei der Vorkasse überweist man den Rechnungsbetrag auf das Konto des Händlers. Erst nach Eingang des Geldes verschickt der Händler die Ware. Bei der Nachnahme begleicht der Kunde den Kaufbetrag beim Empfang der Ware direkt beim Paketdienst. Viele bezahlen aber auch gern mit ihrer Kreditkarte, oder? Natürlich. Jeder zweite Einkauf im Internet wird mit Kreditkarte beglichen. Allerdings setzt sich das E-Payment-Verfahren immer mehr durch. Aha. Was versteht man denn genau darunter? Dazu gehört zum Beispiel PayPal. Bei solchen Zahlungsanbietern müssen Sie sich zuerst anmelden und Ihre Konto- bzw. Kreditkartendaten hinterlegen. Der Zahlungsanbieter veranlasst dann die Zahlung. So müssen Sie Ihre Daten nicht bei jedem Händler immer wieder neu eingeben. Eine andere Möglichkeit des E-Payment-Verfahrens ist die Sofortüberweisung. Hier überweist der Kunde den Rechnungsbetrag sofort per Online-Banking. Was kann denn jeder Einzelne tun, damit es beim Einkaufen im Internet keine bösen Überraschungen gibt? Unverzichtbar für sicheres Surfen und Einkaufen im Internet ist ein aktuelles Virenschutzprogramm. Außerdem sollte Ihr Computer mit einer Firewall ausgestattet sein, eine Art Türsteher, der den Datenverkehr zwischen dem Computer und dem Internet überwacht. Und genauso wichtig ist es, ein sicheres Passwort für das Benutzerkonto zu wählen. Was würden Sie da empfehlen? Nutzen Sie keine realen Wörter oder Namen als Passwort. Auch in Kombinationen bieten diese wenig Schutz. Geeignet ist vielmehr eine Kombination aus Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen, am besten in wahlloser Mischung. Das Passwort sollte zudem nicht zu kurz sein. Wer zwölf oder mehr Zeichen verwendet, ist auf der sicheren Seite. Das waren jetzt ja schon sehr viele nützliche Informationen. Vielen Dank, Herr Hansen. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fragen haben, dann rufen Sie uns an. Herr Hansen steht Ihnen gleich für Ihre Fragen zur Verfügung. Sie erreichen uns unter 040 343.